ترا تل خيار لغيره فاي هما اجازا جازا فاي هما نقزا ان تقزا کیجئے مولانا دا انتخاب او دین سید بیاو کڑا 14 اس کڑا باندې افتخار خیار کي خوزو ورتهوي چهر خيار چې کمندنو دا غني ل ثابت ته یعنی زه دورنه پويګه ما ولا گد تهوي دنسهتا شپه د درو روزو کې دنه دنه بټاله يا غني د لا جواب در کیا د نام جواب بدل ديس کی اوز خبره خبر اوور اول دا بارنا چا عاقید سوکتے یارا بے توجہ ما کنا عاقید سوکتے افتخار دے عاقید خوکڑے دے دے کنا او خیار شرکڑے دے چالا غانیلا صحیح دا خوکڑے دے دن ختم نہ دے کې دے دو کسانو لخیار دے زکا تے اصل عاقید خو دے دے کنا او غنی له خوشارت کړلای خنوم غسترې دین سي ته وی چې بس دې دلته جواب در کې کپللا سره در ک کپنام سره سګو درکو بس دا غ زما جواب ده اوس اوله مسله دا جایز دي چې قد دیو کی خيار دی بل له شرط کی مڼتا سيره ز ور تقتیغ اول مساله دا شو چاې دا جائز دي چې لکه کا د یو څلونکي خو یار دي شرط کې د وې ظاهر کې خو چې ګور نه جائز دي نه شي ظاهر کې چې ګوري جائز دي نه شي ولي خيار د لوازم مذاقد نه نه خیار د چا نه لوازم مذاقد نه نه او دارنګ د دا احکامات مذاقد نه نه نو احکاما داقت عاقدین دا او تصکیږي متوجيږي دا بل چاته د دې مثال د سویلکه چې دې دوهو بې اوکلاو ابتخار او دې بې ما اوکلو خو هر پسې به د لغنی درکې خیرات به چې کومه ابتخار کړو پسې سو کړی نو چې چا بې اکړي عاقد کړي نو پسې پاره سکيږي لازمیږي دک شانت خيار بومدل سکيږي ظاهر کې مونږ دې ته قتل نیما مې سو پر ختیل قیاس تیزوب کېاس کې هغه دکېاس کو دا غمازه به واغستو و داړو جایز نه دي غنی دېاسه ځان لګر زیاده خبر او بس خوشحاله کونکو مې والا واغستو اخبار کې نو راغ خلک خبردار شي سوال شته سوال زما خبره بونه شوي دا دې مې سو فرق دا قیاسو استاحسان قياس خفید او ایتہ سوداوی کیاسه توئی قياس خفیدہ او او او زمږ مو فتی سیف دی الله که ساتي هغه معنی قطع عن نزائرها قطع مساله عن نزائرها د یو مسلې ډیر نزائر دي خخ کاره او تی په یو پټه وجه د غ خپلو نزائرونو را کټ کی پرو په ټا وجه د خپل نظر نه سگه لکه پښو د پښو پښو خو سبهونه دي داړه ورنه داړې دي شرمخ پشان دي ده نه شکلن نو په کار درچې دي جوټه نارواشي حرامه شي لکه څنګه چې د نورو سباو چې کم نه وسه دا ده خو مونږه چې کم نه نو دا پښو د غې نه سباونه را کټکو په یو قياس خفي باندې په یو وجبان خبره واحد یا بل سبان نه خدایږي نه سکو راکړ کو د دې تسویلې کې استهسان اوس د لوازم دا کټ عاقیدنو ترازي لوازم دا کټ عاقیدنو ترازي کېږي صحیح ده کنه احکام دا کټ عاقیدنو کېږي نو خیارم د لوازم د چانه ده عقد نه لري وقاردار چې دا د عاقیدنو نه بل چاته را نشي د دا قياسو دای نه خو ږه را کټ په استستان سره چا سره استستان سره چې را رااکټ کو موږ وا چې یاره دا جاز دی ولې ځکه دا اخار ثابت چاله کومونږ اول به مونږ غویللی داسې دي ابتخار خو دا ووي چې بس با ما پر دوه بس غنی به تاالله جواب پلاو لاو په نامس کې در کې دې زفر دی ته کتللی دي چې دا خو د لواظې او داک نه دا, دا چاله په کار دی. مشتری له بکاردې د څنګه بل لس کوي ور کوي فائدګان خو مون وایو شرطه امام بو یوسف امام امام ظفر ته وایو چې ته اقتضاء ونست ویلې اصول شاشی پړو اصول شاشی پړو اقتضاء ون نس اقتضاء ونست ته وي جالد منتوق غیر منتوق لتصیحل منطوق جالد غیر منتوق منطوق لتصیحل منطوق توبه یهلا توبه خیر ده اصله یونی ما خبر سره یاد کی کنه هم خی لیک وللاک بیزتی بکی اس بیزتی بکی نشته جال غیر منطوق منطوق لتفصیل اس ګره ډایریکټ چې د ابتخار وی خيار چې کم دنو بس بای تپوس په ځانګه ده دا بارت صحیح نه ده دا منطوق صحیح نه دغه د لازم مذاکرات نه د خپل اختیار له ثابته ول بکار دي پیکر کوی پیکر کوی پیکر کوی دا بھارت صحیح مونږ دې صحیح کو حتی الوسب د بھارت صحیح کول غوړي عاقل بالغ د لوی سره د اختیار د دې عبارت ته غلطای دا دې عبارت ټیکول غوړي دا وسنګ ټیکی دا ودا سټیکی چې مون اول دا خيار اختیار لسکو ثابت دی ویل نه نه چې اول چاله شو اختیار لسک سید کنا ویل ان دی کومب به اول چاله ثابیت کو چدل دا ورکول سشي سشي دل دا ورکول سشي نو موږ با اصلو ګرځو سوکو اختیار دی عاقدن دا خيار په پټ اول چاله ثابیت کو مشتري له سکو عاقد له وسکو که مشتري عاقد له وسکو ثابیت کو دا عاقد نبه پس بیا نایب سوکو هغه بل چې چاته حکم کړي شوی دی هغه ورته سو ګرځو نب سو ګڅو و نو من اقضا ان خار اق لسه کو ثابت کو ثابت کو نو د د خپل کار بل گرد و چې ک کری نو بس نیابتنې غنی شو شو نب شو نو اوس خیار دواو ل سر شو ثابت شو نو چې کمم یو جز کو په شوی چې کم یو نافیس کو صحی ده که نو بس ناف دی چې کم ی او رد کو نو د که کدو ابتخار وی چې بس بیا زم انافیذ د سیده او که کچ ته غنی وی اوله کبس بیا سده شو او که ابتخار وی چې نیمن هم سیده که غنی وی هم نیمن هم سیده اوس که یو الله وی بل نام وی بی بیا بس چلی چې کم مخ کې ویلې دغه ټول متبرر الفضل للمتقدم چې کم مخ کې ویلې د قول لاغ سده <مخ> کماخه ابتخان خبر کړی دوه کول موتبر ده کلا ویل دي کنا میل دي او کماخه غنی کړی ده دوه کول سشو وا یو زوی ویل بیا بسکو ورته بل ځامن ناستی او یو زوی ویلا نوکه کې یو خبره کړی و خو صیدا یعنی کې لا یو زوی ویلو یا نام یا زوی نو دا, دا. دا. خو صدا صیدا خو کې یو نام, يو نام او یو لا یو یو وی نام ویلا خبره پويږي کنه اوس په اړه چامنو صحیح ده کنه چاويلي چې د عاقيد کول موثبر دي څنګه ده سل کنه د نايب دي نشي دي نايب دي بيد عاقيد کول څه دي موثبر دي څنګه ده سل کنه کله ويلي دي کلام دي خرد کول به سي موثبر دي سو کوئی چينه چې چا دے؟ لا ويلي دا کوم موثبر دي چا څه ويلي دي لا ويزه په نظر سره نوم ته قبي دي په نظر سره جائز کول او ده تاوی دا نوی بس پاس خامو تا بردا ولو که سبق می دا تاوی خواست پا گف گف تاوست پا پوشیه کنا زغت اختیات هم پوه شوم گف سنن لگو مان ماشاللہ دیست کئی خوکول باران وریگی ہو باران تا وریگ او دیران تا غٹیگا پامنش تراشین چاچی واغستی او شرط الخیار لغیری ہی او خیار شرط قبل چالا د ځان لا او بل چاله هم اجاز اجازه کم یو چې ناف ک نوده او کم یو چ ما تک را بیا نوده واصللوه ددي ممسی دا اول غوره دلیل لغیر ہی جائز ان نه اشتراتته خیار لغیرې ج استستانن چې خیار په بیا کې بل چاله کول استستانان جایز دي و ف قییاله الان... او دا قیاس دا د چې داې زفر دی لیانا الخیارا میں مواجی بلا قد زکر دا خیار چی کمدن دا دلوازی مو دا قد نریو دا اخکام اونا فالا اجوز اشتراتو لغیره ننی دی رواز شرط کول دی د غیر دا کا که اشترات سمن علا غیر المشتری لکه اشترات د سمن شود د مشتری نپو بل چه دا مویل لکنه بلیانا توبای اللہ زماری پا توبو توبی بنیتا ولنا آمونگ وایو ان الخيار لغير العاقد للاعثبته الا بطريق النيابه شي خيار چې کمندنو علاوه د عاقد نه د بل چا د نه ثابتي کی مگر په طریقې د نیابت ان لاقید چې د عاقد سره نائب وکنه او فايقدر الخيار لهو اقتضاء ان. نو مقدر بکړې شي او بمنله شي خيار لو هو د افتخار د لپاره د عاقد د لپاره اقتضاء څنګه اقتضاء ان. اولا ثم ما يزال <سؤال> هو نائب عنه بعبغر ذوال شيدا غني نائب بدنه تصريحا لتصرفي دديده پارچې د افتخار د تصرف سشي صحیح واين ذلك او بدي وقت يكون لكل واحد منهم الخيار دور لو بادرنګ ثابت فايهما اجازه اجازه چې کمي او نافس کړي صحیح ده وايهما نقزين تقضا او چې کمي او چې کمونو بهامات کړو ماتو شو ولو اجازه اهدو ما فسخ الاخر کچرته يو نافس بل فسخ او یو تبر سابق مو یتبار بر کله چاله سابق لره کنا لوجوده فی اعظم آنن لا یزاحمو فی غیره زګه د د کنا عم نه وکالاده دا په داس وخت موجود شوی د چ مقابل ور سره نشټ اول لکنا مقابل ور سره ولو خرج الکلامان منهما مان یوزای کراوتل دواړه کلامان مان نو یو تبر اوز دینو مطلب بس لنڈ چې چه ترجیح چه کمدنو آغا سوک حال دا قائل لے ورکی سوک قائل لے ترجیح ورکی چه قائل سوک او سوک کلام تا گوری چه کلام دا چا مضبوط تے سوک عقید تا گوری او نائب کې چې کم مضبوط تے اغا تا گوری ترجیح پا حال دا قائل ورکی حال دا او سوک ترجیح چال اور گی کلام لا چه کلام تک شو تک شو تک شو مغ وا ویرا بس پیدا معنا رخو یار ا ایده اورګه ایده ولو خرج الكلام منهم ابرغ یوتبر تصرف الاکدی فی روایت معتبر وی تصرف دا اخذ په یو روایت کې و تصرف الفاسق فی اخرى او تصرف د فاسق په پا اخرى روایت کې دلیل وجو الاول چه تصرف دا عقید موتبر ده انا تصرف, تصرف دا عقید اقوا ذکر تصرف د عقید اقوا ده لیانا نائبه استفید الولایت منه ذکر دا نائب چه ولایت حاصلی ده چانه حاصلی آقید نہیں نه حاصلی نو اصل خوب کی سکت ده آقید ده ووجو الثانی اقوا ذکر دا فسخ اقوا ده ما لنویلو خلق عام طوروئی ویو بل بالنعامی اولا اقوا وی په نظر سره چاته وجود ثاني ان الفسخ اقوى فسخ اقوى لانه المجازه يلحق الفسخ والمفسوخ لا تلحق الاجازه ورزقه وی چې دا جایز شي کنه څه شي نو په موده کې دن نبیه فسخ کول شي کنه شي فسخ کوله فسخ کول شي کنه څه کول شي نو په المجاز باندې بیا فسخ سکي دي شي وچې پی او پیره پس کړو نو بیا بیا اجازه راتللې نشي راتګ بیا بیا اجازه راتللې نشي مگر په نیو یاقات باندې چا باندې لانو المجازة يلحق الفسخ والمفسوخ لا تعلق الاجازه او مفسوخ سره بیا د اجازه نه ملک کیږي ولما ملك كل واحد منهم التصرف هر کله چې ور واحد چې کمنو اغا مالک د تصرفو مرجعنه به حالت تصرف مون ترجیح ور حال چاله تصرف لاره فسخ لاره وقیلا الاول قول محمد و ثانی قول بیوسف سڑی ولو مخودل چل اولا نه چې ترجیح ورکی چې کمنو آقید لره نو دا قول چا ده امام محمد او دا دویم چې ترجیح ورکی فس کل دا چا ده امام بیوسف وستقراج ازالک پدی بانی استنباد دیو بلی مسئله شکره توجه استخراج پدی پا ذریعه بانی یو بل جزیه معلوم اول یعنی یو جزیه دی بلی جزیه سر انتباک کول د یوی جزیه د بل جزیه سره انتباه کول د د چ کمندو تاسو وای دا طبقه د مخرجینو طبقه التخریج فقهاو طبقات تګنه دا طبقه التخریج د اصحاب التخریج دته وای سوته وای اصحاب التخریج چې د یوی جزینه بل جزیه سکی معلومه کی ګور اوس دا د نسیدو لګیت د دا, دا افتخار خپل وکیل کو ابتخار خپل سکو چې تو یی مال سګه څه ویل لګه صحیح شو کنه دا خرڅ کا ورته وی دا کتاب مال سګه خرڅ دې دن سی دې افتخار ته وې چې دا کتاب مال سګه په دې دوران کې دن نه دن دا دن, دن سی تاګه ملو شو هغه به شاجی باندې کم دنو خرڅ کو او ابتخار خبر اکړی دا غنی سره اپتخار پا یو سوڑی خرس کرده ده پا بل سڑی سکرده خرس کرده پویگی که نا اوست پا ده چا چه کمدنو تصرف موتاباری ده مواکل او کچه کمدنو د وکیل دا مواکلو که نا امام محمد وی اصل سوک ته مواکل لی ده مواکل کول بسی وی موتابار او امام بوی صف وی وی ده ته حواله کڑده او د کڑده نا د کول بسی شوی. وستقرى ذلك او بده با بان استنبات شوه ده ده بل مسئله چهذا با الوكيل من رجل والمواقل من غيرهم معان گوره بنانو صحيح ده کنا و یاو تیم بانه ده محمد يوتا بروفی تصرف المواقل نو امام محمد چه کمنو معتبر قی پده که تصرف ده مواقل. تصرف ده چا قول بچه معتبر او بو سو بیوتا برحما او има مسب دارل اعتبار ورکه زکه دواله یو شی دیگهنا تصرف خو یو دیگهنا بیا د الله نوم نه دیگهنا دوم بیا کڑے دوم بیا کڑے دا یو شان تصرف کڑے دا معنی کڑے دا دواله پتہ سروپ کی بالکل سدی یو شان نی مدام بیا به نیمه کو نیمه بدل ور کو نیمه بدل ور یو شان غړنی کنا لکه دغه زکه یو شان غړنل کنا عاقد او سو خيار کې اقيدو نه یو شانسه کول غړل نو ال تک یو لاويلو بل نه عام ویلو نو موږ لاله څور کړه ترجیح ور کړه نو ود یو شان د په تصرف کې خبر وانه پوښوي او دلته کومو لاو نه عام خونې دي تصرف یو شان دی ما دا مبياب په منځ دوه ورلو کې سو کوم نه مام باب